Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 7. marts, og i dag starter vi på den anden side af Atlanten, hvor Meta skal fyre tusinder, og hvor Apple mandag blev skubbet fremad på børsen. Vi vender også snuden mod Danmark, hvor to rederier i går havde en hård børsdag. Og til sidst slutter vi af med en aktieanalysechef, der spår gode tider for danske aktier. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder, mit navn er Sine Terp. Techgiganten Meta, der ejer Facebook og Instagram, planlægger at fyre flere tusinde medarbejdere. Det er fra Bloomberg fra anonyme kilder. Meta har allerede fyret 11.000 medarbejdere i november, og nu planlægger giganten at stikke en fyreseddel i hånden på flere tusinder, lyder det. Fyringerne kan allerede finde sted i denne uge. Meta har på det seneste været udfordret af faldende reklameindtægter, og det sker alt imens, at giganten bruger milliarder på at udvikle deres digitale parallelunivers, metaverset. Vi skal forbi Apple, der i går blev skubbet fremad af Goldman Sachs. Apple steg nemlig knap 2 på børsen mandag og sørgede for, at det amerikanske aktiemarked endte i plus. Fremgangen til Apple skete efter, at investeringsbanken Goldman Sachs for første gang i seks måneder anbefaler, at man køber Apple-aktier. Apple laver blandt andet iPhones og iPads, og selskabet har den største markedsværdi i hele verden. Hvis vi vender snuden hjemme, så var der på de danske børser så modvind til de rædderierne og Torm mandag. De faldt henholdsvis 7,5 og knap 5%, og begge aktier har haft en god start på året med stigninger på mere end 15 procent. Medikoselskabet Ambo var i hobla og sluttede mandagen af med en pæn stigning på knap 4 procent. Og apropos danske selskaber, hvis du overvejer at købe aktier for tiden, så kan det være, at du skal kigge mod netop danske selskaber. I hvert fald så peger Sydbanks aktieanalysechef Jakob Pedersen på, at tre ting kan sende danske aktier ud i nye stigninger. For det første er danske selskaber over en bred kamp kendetegnet ved at have en overlejen indtjeningsevne som følge af tilpasningsdygtige forretningsmodeller, forklarer han. For det andet er, at danske selskaber er kendetegnet ved at have en høj kvalitetsindtjening, der kommer med relativt begrænset risiko, forklarer Jakob Pedersen. Og en tredje faktor, der taler for en dansk børsfest, er, at mange af de danske børsnoterede selskaber er bedst i klassen og har stærke balancer, lyder det fra aktieanalysechefen. Der er i imidlertid to ting, som Sydbank vurderer kan afbryde festen for danske selskaber, og de ting kan du blive klogere på i den fulde artikel på jørenvestor.dk.